A jegyesek fogócskát játszanak Bármi nagy lármával is távozik az ellenzék egy politikai gyűlésről, ez nem gátolja meg abban, hogy ne ebédeljen együtt ellenfeleivel, közös asztalnál. A burgundi herceg miután illő módon felkérték rá, délelőtti kirohanása ellenére is, részt vett a családi lakomán, amelyet poatjég grófja ezen a napon a vensanni udvarházban rendezett. A franciaországi dinasztia, beleértve az atyafiságot és a magas méltóságokat száznál több személyből állt, és ezek mind szabba tódultak, hogy délután öt óra tájt, két között körül, körül üljék, a kecskelábakra fektetett, fehér abrosszal leterített hosszú asztalokat. A burgundi herceg jelenléte még feltűnőbbé tette Robert D'Artois távolmaradását. Fiam a palotából kijövet rosszul lett, annyira zavarba esett az ott hallottaktól, mentegetőzött Blanche de Bretagne úrasszony. Rosszul lett? kérdezte poatjéi fülöp. Remélem nem sérült meg, hogy olyan magasról esett le. Azon viszont senki nem csodálkozott, hogy Clermont grófja nincs jelen. Őt a hűséges után sietve hazavitték. Mindenki gratulált Louis de Bourbonnek, mert apja nagy magatartása mélységesen megindította a gyülekezetet. És hajnálkoztak, hogy betegsége, habár fegyver okozta nemes betegség, megakadályozza gyakoribb részvételét a királyság ügyeiben. Az étkezés viszonylag jó hangulatban kezdődött. A hat parancsnok meg a burgundi herceg meglehetősen távolült egymástól, és így a köztük lappangó szikra nem lobbanhatott lángra. Valóan hevesen szónokolt a saját érdekében. Ezen a lakomán azonban a legmeglepőbb a sok gyermek volt. Eudé Burgundi herceg csak azzal a feltétellel jött el, ha a kis Navarrai Johannát is magával hozhatja, hogy így orvosolja a gyűlésen elhangzott személyét érintő sértést. Ezért aztán pohatyé grófja is ragaszkodott három leánya jelenlétéhez, s mert ők ott voltak, Valois grófja elhozta legifjabb sarjait. Évrő grófja még babával játszadozó fiát meg leányát, a Viennei Dofen, az örökösét, a kis Guigét, a régens harmadik leányának jegyesét, Louis de épp, hogy tipegő kicsi gyermekeit. Alig lehetett eligazodni a keresztnevek között. Hemzsegtek a Blankák és az Izabellák, a Károlyuk meg a Fülöpök, és ha valaki Johannát kiáltott, hat gyermek is odafordult. E kis rokonok mindegyikére az a sors várt, hogy majd egymás között kötnek házasságot. Ezzel szolgálva szüleik politikai elképzeléseit, akik annak idején maguk is így, a legszűkebb vérrokonságban házasodtak. Ugyan hány diszpenzációt kell majd kérni a pápától, hogy a földi érdekeket egyeztetni lehessen a vallási előírásokkal? És mennyi sántára megőrültre lehet számítani a jövőben? Ádám és K.P. leszármazottai között csak annyi volt a különbség, hogy az utóbbiak eddig még kerülték a testvérházasságok révén való szaporodást. A kis és mennyasszonya Poitier Isabella, akit hamarosan franciországi Izabellának fognak nevezni, a legelragadóbb egyetértésben ült egymás mellett. Közös tából lettek. A kis az angol napörkölt legízletesebb falatjait válogatta ki, a mártásból leendő hitvese számára, és arcát összemaszatolva erőszakkal tömte a szájába. A többi gyermek roppantól irigykedett, hogy már is házas párnak tekintik őket, és hogy nem sokára saját kis tartásuk lesz a régensi rezidenciában, saját lovászokkal, kísérő inasokkal és komornákkal. Navarrai Johanna egy falatot sem evett. Utasításra jelent meg ezen a lakomán, és mert a gyermekek azonnal kitalálják szüleik érzelmeit, sőt el is túlozzák annak megnyilvánulásait, minden kis rokona elfordult a szerencsétlen árvától. Az ötesztendős Johanna a legkisebbek közé tartozott, szőke haja kivételével sokban hasonlított anyjára, főleg domboró homloka, és magasan fekvő arc csontja miatt. Magányos gyermek lévén nem tudott játszani. A nálpalota hatalmas, kihalt termeiben, cselédek között élt. Soha nem látott ennyi embert egy tömegben. Nem hallott ekkora hangzavart és edény csörömpölést. És most csodálkozással vegyes riadsággal nézte az ételek bőségét, a megrakott tálakat, amelyek folyamatosan árattak a nagyevőktől körülült asztalokra. Érezte, hogy nem szeretik, ha kérdezett valamit, senki nem válaszolt. Öt éves kora ellenére már eléggé okos volt, hogy megértse, apám király, anyám királyné volt, ők meghaltak, és velem többé senki nem beszél. Ezt a Vensonnyi ebédet nyilván soha nem fogja elfeledni. Ahogy a beszélgetés egyre harsogóbbá és a nevetés egyre gyakoribbá vált, úgy lett egyre nyomasztóbb a kis Johanna szorongása az óriások elakomáján. Louis d'Evrö, habár távol ült tőle, észrevette, hogy a kislány közel áll a síráshoz, és odaszólt fiának. Filipp törőd kisé unoka hugoddal Johannával. A gyermek Filip ekkor utánozni akarta a kis tofent és egy darabka narancsmártásos tokhalat gyömöszölt szomszédja szájába. Johanna megvetően köpte az ételt az aprósra. Közben a pohárnokok szorgalmasan töltögették a kupákat. Előre látható volt, hogy a brokádba öltözött gyermekhad előbb-utóbb rosszul lesz, ezért a hatodik fogás előtt kikülték őket az udvarra játszani. Így a királyi gyermekekkel is az történt, ami ünnepi komák alkalmával, a világ minden gyermekével előfordul. Megvonták tőlük kedvenc ételeiket, a süteményeket, a tortákat, és egyéb csemegéket. Amint az ebéd véget ért, pohátyi fülöp karon fogta a burgundi herceget, és felszólította, hogy vonuljanak félre beszélgetni. Menjünk is -e távolabb csemegézni, rokon. Tartson velünk kegyelmed is, bátyám! Intett Fülöp Lujdévrőnek. Guillaume de Mello a burgundi herceg tanácsosát is oda hívta, hogy mindkét fél egyenlő arányban legyen képviselve. A három férfit egy mellékterembe vezette, ahol cukrozott bort és mézes kalácsot szolgáltak fel, mi alatt Fülöp magyarázni kezdte, hogy mennyire szeretne barátságos megegyezésre jutni rokonával és hogy a régenség szabályzata milyen előnyökkel jár. Tudom, hogy jelenleg mennyire forrók a fejek, mondta. Ezért akartam elhalasztani a végső döntést Johanna korúságáig. Ez tíz esztendőt jelent, és kegyelmetek épp úgy tudják, mint én, hogy tíz év alatt alaposan megváltoznak a vélemények. Már csak azért is, mert akik most a leghevesebben ágálnak, addig meg is hallhatnak. Azt hittem, hogy ezzel kegyelmeteknek teszek szolgálatot, rokonom, de attól tartok, hogy félreértette szándékomat. Mivel valóá és kegyelmed most nem tud megegyezésre jutni, egyezzenek meg velem külön. A burgundi herceg továbbra is duzzogott, nem tartozott az eszes emberek közé. Mindig retteget, hogy be akarják csapni, ami elég gyakran meg is történt. Ágnes herceg akit az anyai szeretet nem vakított el, indulása előtt erélyesen kioktatta. Ügyelj, nehogy rászedjenek! Előbb gondolkoz, aztán beszélj, ha pedig nem jut eszedbe semmi, inkább hallgass, és a beszédet hagyd a csiszoltabb elmélyű, mellóúra. A 22 éves burgundi herceg, a hercegi méltóság birtokosa és gyakorlója, még mindig tartott az anyjától, és reszketett, ha a viselkedéséről számot kellett adnia. Nem mert nyíltan válaszolni fülöp kezdeményezésére. Anyám egy levelet intézett kegyelmethez, rokonom, amelyben megírta. Mit is írt a levélben, melle uram? Ágnes úrasszony kérte, hogy Navarrai Johanna úrnőt bízzák az ő kezére és csodálkozik, hogy nagy még nem válaszolt a levélre. Hogyan is tehettem volna, rokonom? kérdezte Fülöp, még mindig Eudéhoz intézve a szót, mintha melló csupán tolmács lenne közöttük. Az ilyen joga a régenst illeti. Csak mannyilt lehetőségem, hogy érdemben foglalkozzam a kéréssel. És ugyan mi bizonyítja, hogy visszautasításra gondolok? Az az érzésem, hogy kegyelmed most magával fogja vinni unokahugát. A herceg meglepődött, hogy így gyenge ellenállásra talált, és amikor mellóra nézett, az arcára volt írva. De hiszen ezzel az emberrel meg lehet egyezni. Természetesen azzal a feltétellel rokonom, folytatta póatjai grófja, hogy unokahuga a beleegyezésem nélkül nem mehet férjhez. Ez magától értetődő kívánság, az ügy közelről érinti a koronát, tehát tekintetbe kell vennie a véleményemet, amikor férjet választ egy leánynak, aki egy napon Franciaország királynő, királynője lehet. A mondat második fele felettette az elsőt. Eudé valóban elhitte, hogy Fülöp hajlandó megkoronáztatni Johannát, ha klemencia királynénak nem fia születik. Persze. Persze, Rokonom, mondotta, ebben teljesen egyetértünk. Akkor többé semmi nem választ el bennünket, és aláírhatjuk megállapodásunkat. Minden további nélkül hívta Miléden aki legjobban értett az ilyenfajta szerződések megfogalmazásához. Lenne szíves, uram, Pergamentre vetni számunkra a következőket. Mi, Fülöp, Per és Potyé grófja, Isten kegyelméből a két királyság régen se, valamint hőn szeretett rokonunk, a kiváló és hatalmas nagyúr IV. EUDPR és Burgundia hercege, a Szent Evangéliumra esküszünk, hogy jól és hűséges barátsággal szolgáljuk egymást. Nos, nagyjából ezeket szeretném kifejezésre juttatni, Noé uram. Ezen esküvel fogadott barátság alapján úgy határoztunk, hogy Navarrai Johanna úrnőt, Guillaume de Mello megrántotta a herceg köntösének ujját. Csak egyetlen szót súgott fülébe, de a herceg ebből is megértette, hogy most éppen kijátszására készülnek. De rokonom, kiáltotta, anyám nem hatalmazott fel, hogy kegyelmedet régensként elismerjem. Így hát ismét Zsák utcába jutottak. Fülöp csak akkor volt hajlandó átengedni a gyermeket, ha a herceg elfogadja a régenség általa kívánt rendezését. Különböző biztosítékokat ajánlott fel, de a másik makacskodott, a koronához való jogok határozott ígéretét követelte. Ha nem volna itt ez az agya gondolta poátyi égrófja, Eudé már megadta volna magát. Fáradtságot mímelve kinyújtotta hosszú lábszárát, két lábfejét összekulcsolta, és állát dörzsölgetve hallgatott. Louis Débről némán figyelte unokaöcsét, és azon tanakodott, hogyan fogja megoldani Fülöp ezt az ügyet. Szinte már látom, hogy dizson mellett villognak a lányzsák, gondolta ez a bölcs férfiú. Kis hia, hogy közben nem avatkozott. Nos, adjuk meg neki a koronához való jogokat amikor Fülöp hirtelen a borgondihoz fordult. – Mondja csak, kedves rokonom, kegyelmed nem mohájt házasodni? A herceg tágra nyílt szemmel merett rá, smert meglehetősen lomha észjárású volt. Először azt hitte, hogy Fülöp navarrai juhannát szánja Mint Minthogy az imént örökbarátságot fogadtunk, folytatta Fülöp, mintha csak néhány sor hiányzott volna az egyezményből. És ezért, kedves rokonom, kegyelmed értékes támaszt jelent számomra, a magam részéről ezt szeretném meghálálni, és megkettőzni a szeretet ekötelékét egy szűkebb rokoni kapcsolat által. Hajlandó lenne nőül venni legidősebb lányomat, Johannát? Negyedik Eudé előbb mellóra nézett aztán Louis débrőre, végül Milé de ra aki írónádját a levegőben tartva várakozott. Hány éves a leánya rokonom? kérdezte a herceg. Nyolc esztendős, rokonom, felelte Fülöp, majd némi szünet után hozzáfűzte. És előreláthatóan birtokosa a burgundi grófságnak, amely anyai részről tulajdonom. Eudé felkapta a fejét, mint a ló, zabot érez. A két burgondiának, a hercegségnek meg a grófságnak egyesítése Kapé-Hugó unokája első Robertóta minden herceg vágyáma volt. A doli és a dizsoni utvar összevonása, az Oxertől Pontelijéig és Macontól Bezárménig terjedő területek egyesítése Félábbal Franciaországban, félábbal a Szent Római császárságban, ugyanis a grófság választófejedelemség volt, mindez a kápráztató déli báb váratlanul valóra válna. Íme megnyílik a császársághoz vezető út, aztán a karolingok ősi tekintéje. Louis évről nem tudta leplezni unokaötse vakmerősége láttán érzett csodálatát ugyancsak nagy tétet dobott be egy látszólag vesztésre álló játszmába. De közelebbről megvizsgálva Fülöp okoskodását, könnyűszerrel meg lehetett érteni. Végül is, amit felajánlott, az Mao birtoka volt. Mao azért kapta ártóát, Robert hátrányára, hogy átengedje a gorófságot, amelyet aztán felesége hozományaként csúsztattak oda Fülöpnek, hogy esélyei lehessenek, ha császárt választanak. Most azonban Fülöp már a francia korona felé sandított, vagy legalábbis tíz esztendei régenség várt rá, így hát kevésbé érdekelte a grófság, feltéve, ha az csupán egy vazallusa kezére jut, ami ebben az esetben így is lett volna. Láthatnám kegyelmed leányát? kérdezte azonnal Eudé, és eszébe sem jutott, hogy előbb anyját értesítse a történtekről. Az imént... Az étkezésnél láthatta rokonom. Persze, de akkor rosszul láttam, akarom mondani, nem olyan szemmel néztem. Elküldtek hát grófjának legidősebb leányáért, aki fogócskát játszott a többi gyermekkel. Mit akarnak tőlem? Hagyjanak szórakozni, nyűgösködött a kislány, aki az istállók mellett az ifjú dofent kergette. Apja ura hivatja, mondták neki. A kislány nem sietett. Előbb beérte, és hátba vágta a kis guigét. Te vagy a fogó, kiáltotta, aztán duzzogva elégedetlenül követte a kamarást, aki kézen fogta. Még kifulladtan, nedves arccal, szemébe hulló kócos hajjal, porral lepet brokát ruhában állt meg, nála tizennégy évvel idősebb Eudé rokona előtt. Se nem csúnya, se nem szép, még soványka kislány volt, és egyáltalán nem sejtette, hogy sorsa ebben a pillanatban összefonódott Franciaország sorsával. Vannak gyermekek, akiken már korán meglátszik, milyen felnőtté válnak majdan, de rajta semmi nem látszott, ha csak nem a fénnyel övezett burgundi grófság. Szép dolog egy tartomány, de azért az sem mindegy, hogy nyomoréke a feleség, vagy sem. Ha egyenes a lába, akkor vállalom, gondolta herceg. Neki aztán valóban minden oka megvolt, hogy óvakodjék az ilyen meglepetésektől, hiszen második nővérének, Margit Hugának, akit Filip de Valoához adtak nőül, a két lába bizony nem egyforma hosszú volt. A valóák burgundia iránt megnyilvánuló jelenlegi ellenséges érzelmeiben erősen közrejátszott ez a sántaság, amelyről annak idején a házassági szerződés nem tett említést. A herceg tehát azt kérte, és ez látszólag senkit nem lepett meg, hogy emeljék fel a kislány szoknyáját, mert így akarta megállapítani, milyen a lábszára. A kicsike soványcombját és vékony lábszárát apjától örökölte. De egyenes csontjai voltak. Igaza van, rokonom, szólalt meg a herceg. Ez jó módja lenne barátságunk megpecsételésének. No látja, mondta poatjé, hát nem többet ér ez a pörlekedésnél. Mától kezdve vőmnek fogom szólítani. Kitárta karját. A vő meg az após között alig harminc hónapnyi volt a korkülönbség. Jöjjön, leányom, és csókolja meg a jegyesét, szólt Fülöp a leánykára. Ő hát a jegyesem, kiáltotta a kicsike. Büszkén kihúzta magát. Magasabb, a kis dofennál, tette hozzá. Milyen helyesen cselekedtem a múlt hónapban, gondolta Fülöp, amikor csak a harmadik leányomat adtam a dofennak, és megtartottam azt, aki a grófsággal rendelkezhet. A burgundi hercegnek fel kellett emelni jelendő hitvesét, aki egy nedves, nagy nyomott az arcára. Aztán alig, hogy ismét földet ért, már is szaladt az udvar felé, hogy eldicsekedjen a többieknek. Mennyasszony vagyok! A játék félbe szakadt. És az én bűlegényem nem olyan kicsi, mint a tiéd, fordult a hugához a kis dofenre mutatva. Az enyém olyan magas, mint apánk. Aztán a távolabb álló, dusszogó, navarrai Johannára pillantva megjegyezte. Most a nagynénéd leszek. Miért a nagynéném? kérdezte az árva. Mert Eudé nagybátyáthoz megyek feleségül. Valahogy rófjának egyik kislánya, aki már megtanulta, hogy minden plegykát továbbadjon, besietett a kastélyba, ahol apja Blanche de Bretagneal és néhány vele egyetértő nagyúral szőtte fondorlatait. Amikor a kislánya hallottakat elismételte apjának, Sár felugrott, hátralögte székét, és öklelésre készen száguldott a szoba felé, ahol a régens tartózkodott. Ó, kedves bátyám, éppen jókor érkezett kiáltotta poagyi Fülöp. Már hivatni akartam, hogy tanulja legyen egyességünknek. Ezzel átnyújtotta az írást, amelynek fogalmazványát Millé éppen akkor fejezte be. Ez a hét bizony sanyarónak bizonyult Konstantinápoly ex-császára számára. Szót kellett fogadnia. Utána Louis d'Évrő, Maudartoa, a Vienni Dauphin, Savoyai Amadé, Marsi Louis de Bourbon, Blanche de Bretagne, Guy de Saint-Paul, Henri de Sully, Guillaume de Harcourt, Anse de Joinville és a hadakfő főparancsnoka Gossé de Châtillon, tette kézjegyét a megállapodás alá. Július kései alkonya borult Vensonra. A földet meg a fákat még átítatta a nappali hőség. A vendégek zöme már eltávozott. A régens sétát tett a tölgyfák alatt, legodaadóbb hívei társaságában, akik Leonóta mellette álltak és biztosították győzelmét. Kissé eltréfálkoztak Szent Lajos fáján, amelyet mindezidáig nem sikerült megtalálni, aztán a régens váratlanul megszólalt. Nagy uraim, derős öröm költözött szívembe, derékítvesem a mai napon fiúgyermeknek adott életet. Milyet lélegzett? Boldogan, élvezettel, mintha a francia királyság levegője már valóban az ő tulajdona volna. Letelepedett a moha szőnyegre, hátát egy fa vetve a lombokon átnézegette a még rózsaszínű égboltot, amikor setéjon hat parancsnok nagy léptekkel közeledett. – Rossz hírt hozok nagy uramnak – jelentette. – Máris – kérdezte a régens. Nagy uram, Robert Rokona az imént elindult ártóába.